Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 37 Știți vorba făcută prin toată iudea, începând din Galileea, în urma botezului propovătuit de Ioan. Lucrarea lui Dumnezeu, prin oricine s-ar face, este lucrarea luminii, iar lumina nu poate rămâne ascunsă când întunericul este mare. Despre lucrarea lui Dumnezeu, făcută prin Ioan Botezătorul, s-a dus vestea pretutindeni. Și iudeia și Galileea știau despre Ioan și botezul propovăduit de el, știau că acest botez vine din cer și toți cât îl primeau cu pocăință erau iertați de păcate. Dacă și prin mine Dumnezeu își face lucrarea, acest lucru se vede. Eu sunt o lumină în întuneric. Știți vorba. Când nu știi adevărul și l-ai călcat, ești mai puțin vinovat. Când însă îl știi și nu vrei să-ți seama de el, vina ta este mare și nu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este adevărul. Cine vrea să fie mântuit, să-l primească în întregime, prin credință. Acest cuvânt sfânt este sămânța dumnezeiască purtătoare de viață nouă. Prin această sămânță se ajunge la nașterea din nou și numai cei născuți din nou seamănă cu Dumnezeu. Știți vorba? Și în jurul nostru se fac vorbe. În ce fel? Dacă sunt vorbe rele și dacă știm că sunt adevărate, atunci trebuie să ne pocăim repede de faptele care au dat naștere la asemenea vorbe. Dacă sunt vorbe frumoase, să ne smerim și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru harul care ni l-a dat. De la el se coboară orice dar bun. Orice vorbă și orice faptă a noastră au urmări, bune sau rele, îndeamnă spre lumină sau spre întuneric. În urma botezului propovăduit de Ioan Botezul lui Ioan a lăsat urme, adică s-a văzut prin el lucrarea lui Dumnezeu. Oare în urma botezului rânduit de Domnul Isus să nu se vadă urme dacă este făcut cu credință? Numai ceea ce se face prin credința ascultătoare lasă urme binecuvântate spre slava lui Dumnezeu. Ceea ce se face însă fără credință, din simplă formă religioasă lasă urme dumnezeiești ci din potrivă încurcă mai mult lucrarea lui Dumnezeu. Pe poteci de gând curat Să-mi duc câtul ca să-ţi-nălţe doamneţie, Laudă cu bucurie. Ca să-ţi-nălţe doamneţie, Laudă cu bucurie. Laudă-ţie. Versetul 38 Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei care erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Ca să înțelegem bine, amintim ultimul rând din versetul dinainte. În urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus. Botezul lui Ioan îndrepta sufletele spre Isus, de aceea era bun și folositor. Tot ce spunem sau facem, dacă nu arată mai limpede pe Domnul Iisus în noi, e nefolositor, ba chiar primești Dios. Sfântul Apostol Petru arată că ungerea Domnului Isus s-a dovedit prin lucrările și minunile pe care le-a făcut în mijlocul noroadelor, prin vindecări, prin înmulțirea pâinilor și prin vorbirile lui. Marele poet german Goethe spunea, Dacă divinul a apărut vreodată pe acest pământ, a fost în persoana lui Isus Hristos. Limpede, adevărat și frumos scria și marele poet român Eminescu despre Domnul Isus Hristos. Cităm: 2.000 de ani au trecut de când viața Fiului Lui Dumnezeu e cartea după care crește omenirea. E ușoară credința că prin percepte teoretice de morală, prin știință oarecum, omul se face mai bun. Omul trebuie să aibă înaintea lui un om ca tip de perfecțiune după care să-și modeleze caracterul și faptele. Acest prototip este Isus Hristos. Am încheiat citatul. Lucrările lui Dumnezeu se cunosc ușor prin felul cum sunt făcute, prin roadele lor și după ținta spre care se îndreaptă. De asemenea, lucrările omului se cunosc limpede și fără greutate după felul, roadele și ținta lor. Cel de bună credință și stăpânit de Duhul Sfânt deosebește repede o lucrare de cealaltă. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt pe Iisus din Nazaret. Și lucrul acesta era cunoscut de toți cei care veneau în legătură cu el. Viața pe care o trăia, minunile pe care le săvârșea, cuvântările pe care le rostea, apoi jertfa și învierea lui, toate dovedeau că el este unsul, Cristosul lui Dumnezeu. Și astăzi se fac ungeri în anumite slujbe religioase. Câte din acestea sunt ungerile lui Dumnezeu și câte sunt ale oamenilor? Cei cu ochii credinței deschiși văd limpede adevărul. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret. Când te unge Dumnezeu cu Duhul Sfânt, se vede în tine chipul lui și felul său de a fi. Ungerea pe care o face Dumnezeu ne așează în lumină desăvârșită. Vedem lucrurile, ființele și stările așa cum le vede Dumnezeu și nu amestecăm niciodată adevărul cu minciuna. Cel uns de Dumnezeu cu Duhul Sfânt este adevăratul om duhovnicesc, nebiruit de stări sufletești sau firești. El este în afara Duhului Lumii, cu toate că trupește, pribegește prin lume. Când te unge Dumnezeu, nu se mai aude niciun scârțit. Când te ung oamenii, carul vieții scârție urât. Oamenii nemulțumiți au carul vieții neuns. Oamenii fără pace, fără dragoste și fără Duhul ascultării de Dumnezeu, de cuvântul lui scris, de asemenea au carul vieții neuns. Adevărații creștini sunt și Domnului, ei merg prin lume fără scârțieli. Eul omului îl face să scârție, creștinul trebuie să-și țină Eul pe cruce ca să poată avea un mers lin. Au uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Numele Domnului Iisus a fost legat de Nazaret, cetatea în care el a trăit până la botez. Isus Nazarinianul era numele de bazjocură dat Domnului de către iudei, din pricină că Nazaretul nu este amintit niciodată în Vechiul Testament și deci din această localitate nu poate ieși nimic bun. Tot în semn de bazjocură au atârnat pe crucea pe care era răstignit Mântuitorul inscripția Iisus Nazarinianul, regele iudeilor. Sfântul Apostol Petru arată că acest Iisus din Nazaret, adică Iisus cel desconsiderat și batjocorit de iudei, a fost uns de Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere. Această ungere i-a dat Domnului demnitățile de împărat și mare preot. Prin această ungere, el și-a arătat lucrările și minunile sale în mijlocul norodului, așa cum a fost prorocit. Isus, care umbla din loc în loc Adevăratul Isus umblă din loc în loc pe pământ prin adevărații săi credincioși, trupul său. El este viu și tot ce e viu umblă și face bine. Un Isus închis în biserică sau în sisteme dogmatice sau filozofice sau ritualuri religioase, fără viață, nu este Isus cel adevărat. Să nu fim înșelați, frații mei! Și noi umblăm din loc în loc, facem bine sau rău în umblarea noastră. Binele este unul singur, ascultarea de Dumnezeu. Cine ascultă de Dumnezeu este bun, iubitor, smerit, darnic și credincios în orice împrejurare. Umbla din loc în loc, făcea bine. Nu poți face binele cu adevărat în orice loc și în orice timp dacă nu ești uns de Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Numai cine-i uns are un mers lin fără trepidații și fără oprire. A umbla din loc în loc, fără să faci binele, este mai rău decât a sta pe loc. Binele este unul singur, Dumnezeu, păzirea cuvântului său. Cine nu înalță pe Domnul Isus, felul său de a fi în umbletele sale, face rău, chiar dacă vorbește religios. Adevăratul urmaș al lui Hristos nu se fixează numai într-un anumit loc, ci umblă din loc în loc, făcând bine. Nu locul este important, ci binele pe care îl face acolo. Binele sfințește locul și nu invers. Locul unde nu poți face bine nu-i pentru tine. Și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Diavol înseamnă împotrivitor sau cel care aruncă în două părți. Cel credincios trebuie să fie un medic duhovnicesc priceput ca să vindece pe cei apăsați de diavolul. Duhul împotrivirii față de adevăr și de viața dublă pe care o duc unii, adică se aruncă în două părți, și cu Dumnezeu și cu lumea. Medicul bun vindecă pe toți bolnavii, nu e părtinitor. Așa și medicul duhovnicesc, dă ajutor tuturor ca să iasă de sub stăpânirea deavolului. Căci Dumnezeu era cu el. Dacă Dumnezeu este cu tine, asta e tot ce trebuie să știi și să ai, restul nu are importanță. Dumnezeu însă nu poate fi cu cei robiți de duhuri necurate, oricum s-ar numi ele. Duhul de partidă este un duh necurat. Cum ar putea fi Dumnezeu și cu cel stăpânit de Duhul Partidei Catolice? Cum ar putea fi Dumnezeu cu cel ce apără Partida Baptistă și cu cel ce apără Partida Pentecostală, etc.? Are Dumnezeu ceva cu partidele religioase de pe ogorul creștinismului, partide care se luptă între ele? Da, Dumnezeu este cu noi, dacă suntem noi cu El, cu felul Său, cu Duhul Său. Când te unge Dumnezeu cu Duhul Sfânt, umbli pe calea Lui și în lucrarea Lui, însoțit tot timpul de El, vindecând pe toți cei apăsați de diavolul. Cine este diavolul? Este tatăl minciunii, potrivnicului Dumnezeu. Acest vrăjmaș îmbolnăvește sufletele cu tot felul de păcate și mai ales cu minciuna. El strică adevărul cuvântului lui Dumnezeu, adăugând sau scoțând ceva din el. Un adevăr amestecat cu minciuna este minciuna. Lumea este stricată de minciuna. Diavolul, tatăl minciunii, desăvârșește zilnic stricăciunea ei. Unșii lui Dumnezeu, adevărați urmașei lui Hristos, umblă din loc în loc și vindecă sufletele îmbolnăvite de minciuna diavolului. Cum apasă diavolul? El apasă prin păcat? prin patimi, prin frică, prin învățături străine de adevărul lui Dumnezeu, prin goana după mărire, prin boli, prin false închinări, etc. Numai Domnul Isus, întoarcerea la El prin credință și pocăință, ascultarea de cuvântul Lui, poate să aducă izbăvire din toate apăsările diavolului. Alte cale de izbăvire nu există. Dumnezeu a uns pe Domnul Isus ca să fie mântuitorul nostru. Cine crede în el și-l urmează, este mântuit pentru toți vecii. Pe arii de rugăciun neînvins de slăbiciuni, Vreau să fie la mea cântare, La mi în soare. Vreau să fii amia mea cântare, laudă în soare, laudă-ți-e, Doamne, laudă-ți-e. Versetul 39 noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn. Nu un înger trebuia să vorbească lui Corneliu despre Isus Hristos, cel răstignit pentru mântuirea păcătoșilor, ci un păcătos mântuit, un martor dintre oameni, un rod al jertfei de pe crucea Golgotei, cum era Petru. Un astfel de martor avea mai multă putere de convingere în mărturisirea lui decât un înger. Domnul Iisus are nevoie nu de îngeri, nici de doctori în teologie, ci de oameni mântuiți prin credința în jertfa lui, să-i fie martori pe pământ. Sfântul Apostol Petru era un martor autentic al Domnului Iisus Hristos. Tot ce spunea se petrecuse sub ochii lui. Istoricul Filip Schaff scrie Rolul istoricului nu este acela de a confecționa o istorie din elemente preconcepute, ajustând-o după propria lui plăcere, ci de a reproduce istoria reală pe baza celor mai bune dovezi, lăsându-le să vorbească de la sine. Betold Brecht spunea, Cel care nu cunoaște adevărul e numai un neghiob, dar cine îl cunoaște și susține că e minciună, acesta e un criminal. Pascal a spus, Fiecare lucru e adevărat în parte și neadevărat în parte. Adevărul esențial nu e așa. El este în întregime curat și în întregime adevărat și Lucian Blaga scria, ar fi nespus de regretabil dacă adevărul ar fi întotdeauna la mijloc. Aceasta l-ar preface în apanaj al mediocrității. Noi suntem martori. Duhovnicește, adevărații creștini, urmașii lui Hristos, sunt martori ai lui Hristos. Ei nu sunt martori pentru ce a făcut el acum 2000 de ani, dar trebuie să fie martori de ceea ce a făcut și face el în viața lor acum. Domnul Iisus vindecă și astăzi pe toți cei apăsați de diavolul, iar cei vindecați sunt martorii lui. Noi nu putem ști cum a înviat Iisus decât bazați pe credința în cele scrise în Sfintele Evanghelii, dar mărturia adevărată pe care trebuie să o dăm noi despre această minune este învierea noastră din moartea păcatului. Această înviere o trăim clipă de clipă dacă este o realitate în noi. A fi creștin înseamnă un om înviat din moartea păcatului prin credința în Isus Hristos. Da, adevăratul creștin este un martor al lui Hristos pe pământ. Mărturia lui începe cu el însuși, adică prin trăirea lui ce a făcut Hristos în viața lui, cum zice Sfântul Apostol Pavel, Roman 15 cu 18, Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine sau faptele Apostolilor 26 cu 16 te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Noi suntem lucrarea Lui. Lucrările Domnului Isus sunt viață, lumină, adevăr și dragoste. Pentru ca să mărturisești pe Domnul nu-ți trebuie talent, ci credință și pocăință. Trebuie să fii născut din nou. Trebuie să fi văzut tu cine este și cum este Isus. Martor adevărat este numai cel care a văzut cu ochii lui ceea ce spune cu gura. Martorul luminii este lumina. Domnul Isus este lumina lumii, iar urmașii lui sunt și ei lumina lumii. Cine e omul nu e important. Ce cunoaște omul nu contează, dar ce este el în ochii lui Dumnezeu, iată ce contează. Tu ești martor al lui Isus, sau numai predicator sau cântăreți? În primul rând, el are nevoie de martori și apoi de restul. cine martor adevărat, împlinește și celelalte laturi ale slujbei. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Domnul Iisus, ca unsul lui Dumnezeu, umblă din loc în loc și făcea bine iudeilor, iar ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, adică l-au osândit la moartea cea mai rușinoasă. Așa știe omul să răsplătească pe binefăcătorul său. Religioși omoară pe Iisus și l-atârnă pe lemn. Un Iisus mort stă atârnat pe lucruri neînsuflețite. Un Iisus viu merge din loc în loc și face binele. L-au omorât, atârnându-l pe lemn. De multe ori spune Sfântul Apostol Petru cuvintele acestea. De ce nu fi spus el alte cuvinte? Poate că acestea l-au omorât, punându-l pe Sfânta Cruce. Să fie oare o scăpare din vedere? Dacă crucea ca semn ar avea vreo însemnătate în viața urmașilor lui Hristos, de ce oare cel mai reprezentativ dintre martorii lui Hristos nu spune lucrul acesta? De ce numește crucea cu simplul cuvânt lemn? Fiind locul potrivit aici, arătăm câteva documente din istoria bisericii despre felul cum a fost introdus semnul crucii în creștinism și cât de mult s-au abătut unele culte creștine de la adevărul crucii arătat în Noul Testament. Scriem aceste lucruri pentru lămurirea multor suflete care n-au avut posibilitatea să cerceteze. Cităm din revista Ortodoxia pe 1982, numărul 2, pagina 308. Prima evidență despre reprezentarea trupului lui Isus Hristos pe cruce provine din secolul al V-lea. Până în secolul al VI-lea, simpla cruce a apărut rar în public. Revista Ortodoxia pe 1982, numărul 2, pagina 318 Viața liturgică și sacramentală a Bisericii Ortodoxe Răsăritene nu se poate concepe fără cruce și icoană. Orice rugăciune ortodoxă este însoțită de semnul Sfintei Cruci. În pravila bisericească numită Cea Mică găsim scris, cităm Închinându-mă lemnului cinstitei cruci, pentru ce că fu legat trupul lui Dumnezeu spre dânsul și a tot chipul de viață crucea, tipărită în 1640 la mănăstirea Govora. Mitropolitul Varlam povătuia pe credincioșii săi să cinstească crucea pentru că lemnul ei a devenit în Sfânta Biserică lemnul vieții care le-au învins pe Adam pentru moartea lui Hristos. Din această cauză se cade ca Sfânta Cruce să o cinstim, să ne închinăm, să o sărutăm, cu frică și bucurie să o proslăvim. Noi ortodoxii ne închinăm și venerăm lemnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Anatemizăm pe cei care nu cinstesc crucea după tradiția bisericii. Am citat din revista Ortodoxia pe 1982, numărul 2, pagina 326 și 328. Un renumit teolog ortodox, preot profesor dr. Dumitru Stăniloae, vorbind despre crucea ca obiect și despre semnul crucii pe care trebuie să-l facă creștinul ortodox pe fruntia și pieptul său, zice, cităm, Făcându-ne semnul crucii, ne silim să antipărim în noi pe Hristos, care ne spală cu sângele Lui, cu durerea Lui pentru noi. Făcându-ne semnul crucii, pomenim nu numai pe Fiul, Cel ce s-a răstignit pentru noi, aducându-L în noi, ci și pe Sfânta Trăime, din a cărei iubire pentru noi se explică iubirea Fiului Cel întrupat și răstignit pentru noi. Atât prin jertfa Lui Hristos, cât și prin pomenirea Sfintei Trăimi, învățăm că din iubirea lor vine mântuirea noastră, și această iubire trebuie să o imităm și noi din puterea lor ca să ne mântuim cu adevărat. Toate acestea le neagă cei ce refuză crucea. Refuzând semnul crucii, aceștia nu numai că nu dau nicio importanță sângelui lui Hristos pentru curățirea păcatelor, ci se feresc și să recunoască pe Domnul Hristos ca Hristos, deci ca Fiul lui Dumnezeu și deci pe Dumnezeu ca treime. Am citat din articolul De ce și cum ne facem semnul crucii, publicat în România Liberă, 2 septembrie 1990. Citând rândurile de mai sus, îți pui sincer o întrebare. Dacă crucea ca obiect de închinare și semnul crucii au o așa de mare însemnătate pentru mântuirea omului, cum de a scăpat din vedere Duhului Sfânt acest adevăr de nu l-a descoperit Sfinților Apostoli, ca ei să-L lase scris în Noul Testament, periclitând astfel propria lor mântuire și a tuturor oamenilor care au crezut în Domnul Isus în primele trei viacuri când nu se făcea semnul crucii. Crucea ca obiect și ca semn, așa cum s-a amintit deja mai sus, a început să intre în credința oamenilor abia în secolul al cincilea. lea cu trecerea timpului, semnul crucii a început să fie venerat. Ori teologul amintit mai sus are dreptate, ori cuvântul scris al Noului Testament. Adevărul nu poate fi în două feluri. Dacă el, teologul amintit mai sus, are dreptate, să ne supunem întru totul lui și să aruncăm Noul Testament. Dar dacă n-are dreptate, ce să facem? Cât despre mine spun cu toată puterea credinței, rămân cu Noul Testament cu Domnul Isus Hristos și cu apostolii. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, versetele 37, 38 și 39.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 Slavă Domnului, cântăm cântarea pe poteci de gând curat. Pe poteci de gând curat, să duc câte o să s-naule ce doa necie laudă cu bucurie ca să s-naule ce doa necie laudă cu bucurie laudă tide Ție, Pe arrip de rugaciun, ne un vins de slabițu, aten soare laudă tine, doamne laudă tine, pădii eri de vânt ceresc, doamne eu doresc să veți crește prin cântări în plăcărote, Laude în prospătate. Prin cântări în plăcărate, Laude în prospătate. Laude ție! Doamne, laudă ți Tu-mi ești veșnicul izvor De cântare și de dor Doamne, mi cântări din vin te laud cu sfânt pe tine Doamne dă-mi ncuri divine Să te laud cu sfânt pe tine Ne la oude Doamne laudă-ți ie